és dimarts o 19 de novembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que ja està en marxa i a punt de finalitzar la primera fase de la xarxa de calor a la zona esportiva de Palafrugell que portarà aquest escalfament a la piscina municipal. D'altra banda, en aquest informatiu conversarem amb Enric Frigola, president de la Fundació Ernest Murató, per valorar el viatge que la Fundació va fer a l'Havana per assistir als actes del 500 aniversari de la refundació de la capital de Cuba. La informació comarcal ens portarà a explicar l'augment de cabres salvatges al Montgrí durant el 2019 i el bon estat d'aquesta espècie. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que ens hem tornat a posar en contacte amb el Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell, que ja disposa de suficients voluntaris, ara... Fa una crida per tal que es donguin els productes que realment necessiten. Avui els repassarem. I acabarem aquest informatiu d'avui repassant les paraules més destacades del bou que ens posa al dia de les evolucions de l'hoquei femení a Palafragí. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 19 de novembre i ho farem posant la mirada en les paraules més destacades que ens va deixar ahir en el programa L'Hora del Peix Fregit la cap d'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell la Ruta Palome, que, si us recordeu la RUT ens va parlar de la xarxa de calor que s'està instal·lant a la zona esportiva de Palafrugell. De fet, des del passat mes d'agost ja en marxa aquesta instal·lació d'aquesta xarxa de calor de la zona esportiva de Palafrugell. La RUT ens explicava que actualment s'està finalitzant la primera de les tres fases en la que està dividit aquest projecte. No obstant això, d'aquestes tres fases, només les dues primeres estan pressupostades i en aquest sentit, la principal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 De convenis o altres administracions etc. En aquest sentit la primera fase doncs, en aquesta caldera subministrarà calor al complex de la piscina municipal. En la segona fase també oferia els dos poliesportius i per últim, si s'executa la tercera, està previst que aquesta abasteixi els dos instituts i a més a més també al cap de Palafrugell. El termini per acabar aquesta primera fase en principi és durant el mes de desembre. per tant, aquesta primera fase que s'hauria d'acabar d'executar el proper mes. Fer una instal·lació ja de per si fa que aquesta sigui més eficient respecte a l'antiga infraestructura. D'altra banda, però, hi ha diversos avantatges en aquesta nova xarxa de calor a la zona esportiva de Palafrugell. Un dels més destacats és el tipus de combustible que s'utilitza, en aquest cas, Estella Forestal. La ruta Palomeque destacava que aquesta es considera un tipus de combustible que emet zero diòxic de carboni. Uh, el segon seria la, el tipus de d'energia que el tipus de combustibles. Estem parlant de estella forestal en front de gas natural o gasoil d'uns anys anteriors. Uh -huh. L'estella forestal eh, té un avantatge que és primer que les emissions de, de CO2 eh, es consideren nules perquè és un CO2 que havia estat fixat per pels arbres doncs, no fa tants anys i tornen sí. a estar alliberats, però eh,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 A més, el fet d'utilitzar productes procedents de la gestió forestal dinamitza el sector terciari i ajuda també a la gestió dels boscos. En aquest sentit, la ruta remarcava la importància que aquest aspecte té per a la prevenció d'incendis i també per tenir uns boscos més forts davant les possibles adversitats. Clar, els boscos els hem d'entendre també com un ecosistema que bé, necessiten unes condicions i estan, també tenen les, seves, tenen les limitacions no? en quant a pluja, nutrients, etc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 i també que els arbres que quedin doncs, tinguin millors condicions i, i puguin tenir millor salut i la fusta de més qualitat i una major resistència enfront a condicions adverses. D'altra banda, una dada molt gràfica que ens va portar la cap de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell és la quantitat de, de CO2 que s'estalviarà pel fet d'instal·lar aquesta nova caldera de biomassa. Així, anualment, s'estalviaran 342 tones de diòxid de carboni, que és l'equivalent a la vida de 10 cotxes dièsel. Uh, tenim previst un estalvi d'unes 343 tones de CO2 a l'any, que s'emetrien de menys respecte a les que s'estan emetent ara pues, amb, amb el combustible actual, el gas natural. La no? 343 tones, no, no sabem què vol dir jo ara. ara. Ho he estat mirant abans de venir. Això equivaldria a 3 milions de quilòmetres fets amb un cotxe mitjanet diésel. ¿vale? 3 milions de quilòmetres seria la vida de 10 cotxes. Si contem que un cotxe viu 300.000 quilòmetres, doncs en un any. S'ha de destacar d'altra banda que aquesta no serà la primera caldera de biomassa de Palafrugell i és que l'escola Torres i Jonamà ja fa un parell d'anys que ens va instal·lar i eh, han comptabilitzat un estalvi energètic al voltant del 50%. Per últim, aquesta actuació haurem d'explicar que està subvencionada a fons perduts per plans FEDER en un 50% i un 25% adicional per la Diputació de Girona. Com hem explicat amb la Ruth Palomé que a l'hora del preix fergit es desmantellaran un total de sis calderes de gas per quedar-se substituïdes per dos que funcionaran en base a Estella Forestal. Podeu recuperar la conversa íntegra amb la Ruta Palomeca a través de la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i, a continuació, doncs, ens posarem en contacte amb Enric Frigola, president de la Fundació Ernest Morató, i és que fa un parell de setmanes doncs comentàvem que la Fundació, precisament, havia estat convidada doncs, per assistir als actes d'homenatge del 500 aniversari de la refundació de l'Havana. L'Enric Frigola també hi va estar present en aquests actes d'homenatge i a continuació doncs, farem valoració amb ell mateix de com van anar aquesta, aquest viatge, aquesta expedició que van fer des de la Fundació Ernest Morató. Bon dies, Enric Frigola. Eh, a mi em costa situar-me, eh? encara no... Eh? Encara no m'he situat del tot, però vaja, sí, sí. Són uns quants sí, quilòmetres els que hi ha d'aquí a Cuba, sí, per tant, sí, costa, sí, eh? Sí, uns quants d'aquí a l'Àmetre, sí. Doncs, després d'aquest viatge, volem fer amb, amb tu, com a president de la Fundació, doncs, una valoració de, de com van anar doncs, aquests actes, d'aquest 500 aniversari de la refundació de l'Havana, i quina va ser la participació també de la Fundació Ernest Murató? Per part de la Fundació... Eh, vam anar-hi jo mateix i la Indira Ferrer la soprano Indira Ferrer eh, i l'Antoni Mas eh, però a més a més van venir eh, dos grups de veneres convidats per l'organització el grup mariner de Riera de Terrassa i el grup eh, Habana Vieja de Montblanc tots plegats eh, vam prendre part eh, en una sèrie d'actes que es van organitzar eh, la setmana passada eh, amb motiu eh, del 500 aniversari de la, de la Fundació de l'Havana, de Sant Cristóbal de l'Havana, uh -huh. però molt més concretament amb motiu de la celebració d'un festival de maneres que es fa cada any, però que aquest any tenia... Una connotació especial, eh, va tenir diverses manifestacions al llarg de la setmana, en diversos escenaris, amb actuacions de, de tots aquests grups, de l'Indira, de l'Havana Vieja i de Marinesa Riera, i cubans. Cubans, alguns dels quals eh, aquí són coneguts, com la Liuba Maria Èvia, que ja havia actuat a Calella de Palafrugell, i altres que no són coneguts, però que a l'Havana doncs tenen un cert cartell per entendre'ns, o sigui, que sí que, que són sí coneguts. Bé, va ser tota una setmana d'actes durant el qual jo vaig pronunciar una conferència eh, on vaig eh, explicar, bàsicament, què era la Fundació, què pretenia, eh, què ha fet fins ara i què pensa fer. Eh, vaig participar en una taula rodona sobre la l'Havanera, eh, vam entregar, vam lliurar al Museu Nacional de la Música un obsequi eh, en nom de la Fundació Ernest Morató uh -huh. i en motiu d'aquests 500 anys eh, i bé, actes d'aquest tipus que van ocupar, repeteixo, durant tota la setmana. Eh, constatació primera és que a l'Havana no es canten aveneres, però aquest és un tema llarg, d'explicar i difícil d'entendre que algun dia doncs, ens hi podríem posar. No? Jo, Enric, et volia preguntar eh, al voltant d'això, de, de com entenen ells l'Havanera, si és molt diferent de la d'aquí. Ara doncs, tu em, em, comentes aquest tema, doncs, que no acaben de cantar Havaneres, que és que canten un altre estil de música, poder? L'Havana, per tothom qui la conegui, doncs sap que l'Havana és música. Uh -huh. És dir, trobes música des de que et despertes fins que te'n vas a dormir trobes música a l'hora d'esmorzar, de dinar i de sopar, trobes música al carrer, trobes música als restaurants, trobes música per tot arreu. O sigui, a l'Havana hi deu haver milers de persones, grans i joves, que intenten viure de la música, perquè, a veure, passen després al barret, per entendre'ns. Uh -huh. eh? eh, jo eh, vaig escoltar no sé quantes actuacions durant els dies que vaig els 13 dies que vaig a ser. No vaig sentir mai cap avenida, mai. Després hi ha un grup, un grup, diguem-ne, més o menys eh, d'intel·lectuals que intenten recuperar el gènere que saben que és d'ells, uh -huh. que saben que d'alguna manera va néixer o va passar per allà, però que ara no es canta, ara no es canta. Després aquest, aquest grup és el que organitza aquest festival de Baneres amb suport de la, la suport, suposo que amb, amb un petit suport a les institucions allà eh, o sigui que la, la fase en la qual estan en aquests moments és la d'intentar incorporar a la música cubana que canta el poble doncs la venera cosa que per, per raons mil o per raons que es fan difícil i llarg d'explicar fins ara no ha estat així i bé aquesta va ser la, la meva sorpresa més important o sigui, hi havia un festival de vaneres eh, amb actes no gaire multitudinaris, també t'haig de dir la veritat mm -hmm. per exemple l'últim dia d'aquest cicle era el dissabte i es va fer un recital al, a un teatre molt important de l'Havana que és el Teatre Amèrica eh, i actuaven tots els grups d'aquí l'Indira i els altres dos i actuaven grups cubans el teatre no es va omplir ni de bon tros. És a dir, que en aquests moments l'Havanera a l'Havana no forma part, ni molt menys, de, del, del seu tarandà musical. Són molts els estils doncs, que es poden escoltar, com tu deies, eh, pels carrers de, de, de, de, de l'Havana, de Cuba, i per tant poder, això ha fet que aquesta lluita, no? doncs poder altres ritmes, han hagin guanyat la partida no? a la l'Havanera, malgrat que, com tu deies, eh, hi ha aquest eh, grup de persones doncs, que intenten recuperar-la, per tant, doncs, no sé si també es, es podria fer fins i tot una fundació allà per recuperar la eh, l'Havanera. Bé, eh, ells hi estan treballant. Uh -huh. A mi em recorda molt quan... Eh, eh, després de sí, des, l'etapa que va seguir a la mort de Franco aquí s'intentava recuperar, per exemple, la música tradicional i popular uh -huh. eh, que s'havia perdut durant molts anys no? Ens recorda molt aquest moment si ho aconseguiran o no, no ho sé ara, el que escoltes pels carrers de l'Aban és bàsicament salsa eh, i sobretot boleros els boleros que que aquí doncs, les orquestes dels anys 60 i 70, i, i encara ara continuen cantant, els boleros que tothom coneix, doncs eh, és el que es canta pels carrers de l'Havana. Eh, és curiós, és a dir, la l'Havanera d'alguna manera neix allà, però eh, diguem-ne que ha germinat en altres llocs. Mm -hmm i ha crescut en altres llocs i no precisament a l'Havana, però és lloable l'intent d'aquesta gent d'aconseguir tornar a la maneraera del poble, tornar a la maneraera a la gent eh, i si estan esmerçant i estan dedicant molt, molts esforços i és lloable i és, és, té, té gran valor, té gran mèrit això. però la realitat és aquesta. Eh, eh, per altra banda, doncs, bueno, allà vam fer molts contactes i Vam decidir intensificar molt els, el, la relació entre la fundació i les entitats aquestes que intenten tornar a la manera a l'actualitat. Uh -huh. Hi ha tota una sèrie de, de mesures que vam decidir tirar endavant i ara doncs a poc a poc s'anim fent. Doncs eh, amb aquesta valoració i amb aquesta sorpresa, no?, que pas en tu, quan vas estar aquestes setmanes que has estat allà a l'Havana, doncs, eh, amb el fet doncs, que malgrat que ja ha aquest festival en entorn a la maneraera, doncs, eh, de moment no és un, un, una de les eh, doncs de les formació o una de les estils musicals, diguem-ho bé, doncs que, que, que són seguits massivament per la societat cubana tot i que s'està doncs, treballant en això doncs hem fet aquest repàs, no sé si vols comentar-nos alguna cosa més al voltant d'aquest viatge que, que, que heu fet recentment al voltant d'aquest viatge potser el més important és els acords que vam arribar per desenvolupar idees conjuntes uh -huh. i accions conjuntes i després, però ja parlat de més endavant eh, estem celebrant els 25 anys L'acte més important serà el dia 14 de febrer, que és l'acte institucional en el qual farem un homenatge doble als, als tres presidents que hi ha hagut fins ara, i els grups que els grups que van ser presents a la fund a, a la Fundació de la Fundació, al eh? uh -huh. començament de tot. Bé, és un acte que esperem fer al Museu del Suro i que pensem que ha de tenir doncs, un relleu important perquè 25 anys són molts anys i, i val la pena celebrar-ho. Mm -hmm. Volia comentar jo també al voltant d'aquesta efemèride, no? d'aquest aniversari que compliu i doncs, ara ens ha dit que l'acte central serà aquest. No sé si està també treballant en una sèrie doncs, de més, més altres esdeveniments al llarg d'aquest any. Sí, però ja, ja aniran sortint. Si surten, ja en parlarem. Uh -huh. Estem treballant una història per cap roig, també lligat a la manera, però tot això encara s'està treballant. O sigui, que, Molt bé. Que no podem dir que el blat és el sac i ben lligat, encara no esperem que ho sigui aviat doncs esperem també nosaltres no. que ens ho pugueu explicar aviat perquè no, doncs, al final no. vol dir doncs, que es van fent actes no?, i que al final, doncs com sempre diem eh, quan parlem amb vosaltres doncs, des de la Fundació sempre busqueu que se'm, que es parli de veneres molt més enllà doncs, de, de quan arriba el primer cap de setmana de, de, juliol, de juliol i durant l'estiu que és quan hi ha més volum de, de, de, de moviment entorn de la l'Havanera aquí a casa nostra i també al nostre país. Per tant, doncs, eh, seguim amb aquests actes que aneu fent eh, i esdeveniments que aneu organitzant al llarg de, de l'any per tal doncs, que es parli d'Havaneres i doncs, que, que, que al final doncs, tothom conegui aquesta... aquesta tret característic doncs, de, de casa nostra que heu anat eh, doncs, eh, exportant en els darrers anys i també doncs, amb aquesta feina eh, que, que feu doncs, ja des de fa 25 anys eh, Enric Frigola, doncs, crec que ens podem emplaçar per d'aquí unes setmanes, d'aquí uns mesos per eh, doncs, posar la mirada en aquest també, 14 de febrer, en aquest acte institucional sí, d'aquí setmanes doncs eh, Enric, moltes gràcies Bé. per Bé. Tota la nostra trucada i fins aviat gràcies àvia. i bon dia a tothom, adeu Nominant en aquest informatiu per a la notícia comarcal destacada de la jornada per explicar-vos que la població de cabres salvatges al Parc Natural del Montgrí ha crescut durant el 2019 i es calcula que ja n'hi ha unes 200 que viuen el massís. Durant els dos darrers anys els agents rurals, personal del Parc i tècnics de la Generalitat han fet seguiment de l'espècie amb l'objectiu d'aconseguir que a la zona hi hagi una població estable de cabres salvatges. De moment ja s'han dut a terme tres censos, l'últim a principis d'any i el quart precisament es farà entre aquesta setmana i finals d'aquest mes. A part de comptar el número d'exemplars, durant el cens també es fan analítiques a les cabres salvatges per saber si pateixen alguna malaltia. De moment, totes les mostres han donat negatiu en llengua blava, tuberculosi o brucelosi. La, el seguiment de la població de cabres salvatges al massís del Montgrí té per objectiu determinar quina ha de ser la millor gestió per aconseguir mantenir un nombre adequat i saludable d'exemplars, de manera que la seva comunitat sigui viable, controlada i, a més a més, també segura. D'una banda, el seguiment de l'espècie permet determinar el nombre de cabres salvatges que viuen al massís, el seu sexe i categoria d'edat. i, de l'altra banda, també dóna informació sobre l'estat sanitari dels animals. També també, a més a més, es vol conèixer l'origen i la vinculació genètica amb d'altres poblacions de l'espècie i determinar si la població del massís del Montgrí està hibridada amb d'altres. A més, els censos permeten tenir informacions dels moviments per tal de saber quines zones ocupen i poden arribar a ocupar les cabres i quins són els àmbits d'interacció amb els humans. Us hem explicat que totes les cabres doncs, han donat negatiu en tres malalties típiques d'aquesta espècie i us hem d'explicar que les anàlisis s'han fet en el marc de la col·laboració entre el Departament d'Agricultura i la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sanitàriament, tots els exemplars analitzats han donat negatiu a les malalties de declaració obligatòria i a les que podien generar alguna preocupació. I després d'aquesta volta que ens hem fet per la comarca, en concret doncs pel Montgrí, pel massís del Montgrí, amb aquest bon estat de salut de les cabres que hi viuen per allà, doncs tornem cap a casa nostra, posem la mirada en el gran recapte d'aliments que tindrà lloc aquests divendres i dissabte, 22 i 23 de novembre, i és que avui doncs ens hem tornat a posar en contacte amb el Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell, amb la Marisa Grassot, per saber ben bé doncs si encara anar mancats de voluntaris per al magatzem, sobretot per fer tasques de magatzem, i en aquest sentit, doncs, la Marisa Grassota ens ha comentat que vam prou bé de, de, de voluntaris, no obstant això, encara doncs ha comentat que us podeu seguir apuntant, no obstant això, el que sí que ens ha volgut explicar que, que remarquéssim i que poséssim el focus nosaltres des d'aquesta emissora, és doncs en que tots aquells i aquelles persones que vulgueu, doncs, aportar el vostre granet de sorra per al gran recapte d'aliments, doncs, sobretot, us fixeu en els productes que demanen des del centre de distribució d'aliments de Palafrugell. Així, doncs, aquests productes més necessaris per a Palafrugell són eh, farina, xocolata, oli de girassol, cereals, llegum, llenties i mongetes, sobretot aquestes seques, detergent, paper de bàter, renta vaixella i gel de dutxa. Com escolteu, aquests últims productes no tenen a veure amb els aliments, però és una necessitat que també doncs, aporten per a les persones que així ho necessiten des del centre de distribució d'aliments, com ens ho recordava la Marisa Grassot fa uns dies en aquesta sintonia. Hem empresat en productes de neteja personal i de neteja de, de casa. ¿vale? Llavors demanem gel per tutxar-se, mm -hmm. renta vaixelles, propera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 demanem part d'aliments i demanem part d'aquests de, productes de neteja doncs aquest any que també des del centre de distribució d'aliments eh, doncs demanen aquests productes perquè al final doncs en proporció són molt més cars que doncs eh, un paquet d'arròs o un paquet de, de llegums eh, respecte doncs per exemple comprar un litre de, de detergent. En aquest sentit doncs recordem eh, que eh, aquest any doncs des del centre de distribució d'aliments sobretot demanen doncs farina, xocolata, oli de girassol, cereals, eh, llegums, llantífagos i mongetes, en aquest cas, seques i és que en, en conserva doncs, ja en tenen i en aquest sentit doncs, recordar que el gran recapte d'aliments suposa pel centre de distribució d'aliments de Palafrugell el 25% de donacions que reben durant tot l'any. Així, Marissa Grassot destacava que gràcies als donatius d'aquests dos dies disposen de productes durant quatre mesos. Aproximadament, aproximadament que poden durar uns quatre mesos més o menys, calculant les famílies que estem atenient, eh? Uh -huh. Poden durar uns quatre mesos. més a més, tinguem en contra una cosa, i això és important. Si portem pu productes que tenen dates de caducitat properes, uh -huh. es tenen que consumir ràpidament. Doncs la Marissa, que també posava la mirada en la data de caducitat, un aspecte doncs que, si voleu col·laborar aquest cap de setmana amb el Gran Recapte, doncs, també tingueu, uh, tingueu en compte. Recordem que l'any passat a Palafrugell es van recollir més de 20.000 quilos de productes durant els dos dies del Gran Recapte, unes xifres que es volen, com a mínim, repetir per aquest motiu. Des del eh, centre de distribució d'aliments, doncs, sobretot es fa una crida, com dèiem, remarquem a que es donguin els productes que realment necessiten, i és que la Marisa doncs, ens explicava que fa unes setmanes van rebre de la comunitat europea doncs, productes que també són típics de donar, com són pasta i arròs, i en aquest sentit, doncs, com que ja tenen suficientment eh, doncs, eh, aliments d'aquest tipus, es doncs, han volgut posar la mirada en altres productes com són, recordem per darrera vegada, la farina, la xocolata, l'oli de girassol, cereals, llenties i mongetes seques i també, a més a més, aquest any també han posat la mirada en la higiene personal i els productes de neteja, així també demanen detergent, paper de vàter, renta vaixelles i gel de dutxa. I acabarem posant la mirada en aquest informatiu en els esports, repassant una conversa que ahir vam poder escoltar en els esports al punt de ràdio Palafrugell, al voltant de la figura d'Albert Bou, que podríem dir on doncs, que és una de les figures més rellevants a nivell de l'hoquei femení a casa nostra, no només a Palafrugell, sinó també arreu del nostre país, i és que actualment, doncs Albert Bou, a més a més de ser l'entrenador del femení del Palafrugell, doncs també és el l'entrenador d'un de dels millors equips d'Europa, com és el Club Patí Vultraga. En aquesta conversa que eh, mantenia hi en Rafael Corbió, amb el Bou i que ja podeu recuperar íntegrament a través de la nostra pàgina web doncs d'una banda l'Albert repassava quin era l'estat actual de l'hoquei femení a Palafrugell Aquest any hem pogut arribar una mica amb un acord amb unes noies de Figueres que els hem fet els hem vinculat al club i com que en el seu club a Figueres no tenien prou nenes com per fer un equip femení això la federació permet que puguin jugar en el seu club mm. amb la categoria masculina o bé, amb la categoria mixta perdona i llavors doncs, aquestes nenes puguin jugar a qualsevol club amb el, amb el seu equip femení de qualsevol club i es fa una vinculació llavors quan han aconseguit que aquestes 3-4 nenes de Figueres vinguin que algunes estan amb el FEM15 i l'altre estan amb el FEM13 i això ens aporta doncs, que realment doncs, el grup hagi crescut una miqueta i puguem tenir equips llargs com per poder entrenar bé i poder començar a competir mirant el futur com et deia. Un Albert Bou que també comentava doncs, que malgrat que l'hoquei és un dels esports a Catalunya on hi ha més llicències federatives, encara actualment és un esport minoritari tant en el masculí també, com en el femení. En aquest sentit, doncs, ha destacat que per la Frugell s'ha col·locat la primera pedra per tal que d'aquí uns anys es pugui tenir un femení a primer nivell, però també ha remarcat que s'ha d'anar amb peus de plom Bueno, evidentment són paraules majors a dia d'avui, no? que hem de començar un projecte que crec que és molt maco, que tothom hi està posant molt de la seva part i ojalà, ojalà, amb uns anys puguem dir que, que ho hem aconseguit no? però ara realment eh, la, la primera pedra que hem de posar és que, bueno, com et deia, moltes nenes s'enganxin a fer aquest esport, que al final no tinguem que anar a buscar gent de fora, sinó que realment la gent que ens pugui de petites, tinguin 5, 6 anys, vagin pujant, sigui lo que d'aquí 15 anys ens doni, ens doni aquest fruit, que és el que busquem. I és veritat que, com et deia, doncs, bueno, ara per exemple, que tant parelles com per nosaltres ens va molt bé, doncs aquesta vinculació ens ajuda que tot això puguis començar a formar aquesta gran base, no? perquè si no també seria molt difícil. Mm -hmm. D'altra banda, doncs, Albert Bou també ha repassat l'actualitat del FEM13 del Club Boqueri Palafrugell i del FEM15, i d'una banda ha destacat que el FEM13 doncs, encara les noies tenen molt eh, coses a polir en sentit de tècnica, de, també de patinatge, i de l'altra, doncs, sí que ha remarcat que en el FEM15 doncs, les coses van una miqueta millor i que fins i tot es marquen com a objectiu doncs, intentar classificar-se pel Campionat de Catalunya d'intentar bueno, classificar-nos per anar a Canviats de Catalunya eh, que al final és una cosa que jo he tingut la sort com a entrenador que ho he viscut bastant de temps i sí que a nivell, pues, bueno, a, a nivell personal eh, una persona adulta pues, bueno, no és el mateix no? evidentment et fot molt il·lusió però sí que unes nenes que no hi han anat mai ho he viscut i bueno, és, un, és un subidor molt gran no? mm. llavors bueno, han començat molt bé la, la temporada dels 7 partits que hem jugat, pues en els 8 partits n hem, n hem perdut 2, hem guanyat 6, vull dir que estem bastat amunt i la idea és, bueno, poguem classificar per per jugar aquest aquest campionat de Catalunya i que això també, pues doncs, bueno, faci veure el, el club, faci veure tothom que s'està treballant bé i que, bueno, que els fruits a poc a poc aniran aniran caigut. Una conversa que Rafael Corbí va mantenir amb Albert Bou i que ja podeu recuperar a través de radiopalafrugell.cat com us dèiem, també a través del Facebook i del Twitter de la ràdio i per tant doncs, podeu recuperar aquesta conversa íntegra amb l'entrenador del femení del Club Hoquei okay Palafrugell, de les diverses categories i també amb l'entrenador del primer equip del Club Patí Voltregà, un dels equips més laurejats de les darrers temps a nivell català i també a nivell europeu. Doncs amb aquests fragments destacats de la conversa amb Albert Bou nosaltres ens acomiadem d'aquest informatiu abans però també us recordem que avui el club hoquei okay Palafrugell doncs, disputa el partit corresponent a aquesta jornada que no es va poder disputar durant el passat cap de setmana contra el Noia, l'equip d'Igualada el Palafrugell doncs que visita la pista d'aquest històric del OK a casa nostra serà avui a les 9, nosaltres doncs, demà us informarem d'aquest resultat i esperem doncs, poder donar bones notícies, malgrat que ahir doncs com destacàvem amb les paraules de Xavier Garcia Balda doncs el Noia és un dels equips que està cridat per lluitar per entrar en aquest top 5 de l'Hockey Lliga nosaltres demà us explicarem com ha anat aquest partit del Club Hockey Palafrugell que, com qualificava Xavier García Balda entrenador dels blanc i negres en aquesta sintonia és el darrer d'aquest turmalet que ha tingut el Palafrugell amb els partits contra el Reus contra el Barça i ara tancar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 Sarbéis Informateus da Rádio Palafrujeira.